«Так, дорога була, і капшук теж, я вкинув його в дупло верби біля греблі. То була дивовижна верба, зламлена бурею в попередці, впала в болото, але буря зламила її не зовсім. Половина вербових м'язів скрутилося, та й зламана половина хоч і трудно, але жила. Одні гілки всихали, інші – проростали цілими кущами. Отож в болоті лежав велетенський кущ сухого й молодого зеленого віття, а зламаний стовбор чомусь обріз повстю темно-зеленого, а подекуди й темно-синього моху, котрий де інде висів бородами, а в деяких місцях виглядала гола суха деревина, у якій чорніло кілька дупил. В одну з них на рівні мого обличчя я й впустив шкір'яну торбинку. Те пам'ятав добре. Одноче... Куди подівся мій кінь, і як я добрався додому, слизло з пам'яті. Все ще не довіряю собі. А батюшка Павло, мати скрушно хитає головою, масло соборував він тебе, думали вже не прокинешся, марив ти й у богні горів. Маленька сухенька долоня торкається мого чола. Слава Богу, спала жарінь. Тепер поправлюсь, підбадьорю матір. Так, кажете, отець Павло був. А як же, був вчора, мисло соборував, мовила вона тихо, похиливши голову. Отже, мене проводжали на той світ. Це вже втретє на своєму віку я помирав і не помер. Є в світі якась сила, котра тримає мене. Іноді я її почуваю сам. Вона в мені не наче холодний вогонь. Не цураюся ні світлих, ні темних сил, якщо вони є, то вони і для мене, в мені. Іноді ті сили, які називають темними, правдивіші за всі інші. Ними не можна нехтувати, від них не можна втекти. Зараз у мені немає жодної сили, я стратив її на боротьбу з хворобою. Мої пальці холодні й важкі, серце поникле й байдуже, але я знаю, почуваю, що віднині воно почне наливатися живим вогнем, і той вогонь перейде в мої руки, в мої пальці, зажавлює на їхніх кінчиках, якщо я напружу всю свою волю і скерую на когось болящого. Рано мене від масло соборував отець Павло, У в мене під горлом булькочий сміх. Пригадав притичину з отцем Павлом. Наш пан Тримав горільчаний відкуп на кілька волостей. Доводилося купувати горілку тільки в нього. По всіх дорогах стояли застави, котрі перевіряли, чи не везе хто бодай бутельку оковитої або пінної. Трусили всі вози, не чіпали тільки попових. І отець Павло щоразу привозив з Києва барильце дешевої горілки. Врешті хтось дознав про це і доповів панові. І той наказав трусити попового воза. Одначе в свою чергу хтось інший повідомив про це отця Павла, і той, вирушаючи з Києва, гарно помив барило, налив туди води й поклав собі в ноги, ще й притрусив соломою. На заставі його схопили гайдуки, викотили з воза барило та відчопували його. І тоді отець Павло возніс до неба руки, звонпив. Господи наш Ісусе, в кані Галілейській ти сотворив чудо, перетворивши воду на вино, так сотвори його ще раз, перетворюючи цю горілку на воду. Митники з гайдуками набулькали з бочки в корецькі горілки, піднесли до вуст і в подиві оповістили, що в корячках вода. На заставі юрмалося чимало люду, всі попадали навколішки. Гайдуки та митники також і молилися на чудо. Аж через рік попів візнико розповів, яке то було чудо. Дотепний чоловік, отець Павло. Пожартував він і вчора, відмасло соборувавши мене. Про тих, хто очуняв після, кажуть, що довго житимуть. В цьому варто пересвідчитись. Поголю оклигував, чудувався, неначе заново впізнавав світ. Всі кутки в хаті знакомиті і всі гвіздки в трямку. Мати рипне дверима, і той скрип відіб'ється пам'яттю в серці. Наступного дня вийшов з хати, посидів на ганку, крізь дошки якого проросла трава. Перед ганком сам колись закупав залізу, щоб було залізне здоров'я. Може, воно й порятувало мене? Обійшов подвір'я город, гарбузове листя побив град, мак вже відквітав, постояв під грушею, зіпершись на її могутній стовбур почував, як просто вжили, вливаються з неї сили, як тужав'я кулак, і вигострюється зір. Сили набирався з землі, по якій ступав босими ногами, з криниці в понизі городу, з густого вишняку, з якого на мене повівало запахом вільгості та клею. Сумом помічав запустіння. Хата немов би присіла, солом'яний хрест на гребені розсунувся, стріха пообвисла, Тинок від вулиці майже струх. А полож колись, нехай і небагате, але ошатне обійстя. І трималося все те на матері. Прудка, як вивірка, палахка, як порох. Робота горіла в неї в руках. Все вона вміла, всьому давала лад. Статечні хазяйни просили її на лузі скласти стоги. Запитували, коли сіяти гречку. Господині приходили дивитися, як вона пряде. На всіх весіллях і поменках варила страви. І висадки жінки садили в той день, коли садила вона. Як же вона постаріла. Зробилася маленькою та сухенькою. Сидить край скрині, під першим куличком голову і або дивиться на мене, або щось думає. Мені боляче стислося серце. Я подумав, що ми, сини, Ніколи не виповідаємо матерям своєї любові. Нам треба тільки коня та волю. Соромимося свого почуття. І матері старіють, не зазнавши ласки від дітей. Втікав малим, аби не погладила по голові, соромився. А далі покинув на довгі роки. Материна життя стражденне, любов безмірна. Наші літа летять шалено, шелестять опалим листям. Забирають ясу життя. Не можна затримати ні на мить своєї любові, своєї печалі, свого щастя,